Második rész MERZA MATRU 11. fejezet A görög nagy tapenoló volt. Ellen ki nem állhatta a tapenolókat. A nyílt bújálkodás ellen nem volt semmi kifogása, még egy kicsit hajlamos is volt rá. Amit nem szeretett, az a sunyi, bűntudatos, kéretlen tapenolás volt. Két órát töltött a boltban, és már is utálta Mikis Aristopuloszt. Két hét múlva pedig már meg tudta volna folytani. Az üzlet egyébként kellemes volt. Szerette a fűszerek illatát, és szerette a hátsó helység polcain sorakozó színes, vidám dobozokat és konzerveket. A munka könnyű volt, és mindig ugyanaz, de az idő elég gyorsan telt. Bámulatba ejtette a vevőket, hogy milyen gyorsan összetudja adni fejben is a számlájukat. Néha vett magának valamilyen külföldről importált finomságot és hazavitte, hogy megkóstolja. Például egy doboz májkrémet, egy tábla Hershey csokoládét, egy üveg Burwilt, egy babfőzelék konzervet. És újdonság volt a számára az, hogy minden nap rendszeresen 8 órát dolgozik. De a főnök gyötrelem volt. Minden alkalmat kihasznált, hogy hozzáérjen a karjához, a vállához vagy a derekához. Valahányszor elhaladt mellette a pult mögött vagy a hátsó helységben, mindig hozzádörgölődött a melleihez vagy a fenekéhez. A lány eleinte azt hitte, hogy csak véletlen a dolog, mert a görög nem olyan fajtának látszott. A húszas éveiben járt, nagyon jóképű volt és mindig olyan szélesen mosolygott, hogy kilátszott hófehér foksora. A lány hallgatását nyilván beleegyezésnek tekintette. Ellen rájött, hogy jó lesz egy kicsit vigyáznia vele. Semmi szüksége nem volt az ilyesmire. Az érzelmei már amúgy is túlságosan zavarosak voltak. Egyszerre szerette is, meg gyűlölte is William Vandamot, aki úgy beszélt vele, mint egyenrangú féllel, aztán megint úgy kezelte, mint egy kurvát. El kellett csábítani Alex Wolfot, akivel még sohasem találkozott. És közben állandóan tapenolt a Mikis Aristopoulos, aki irány csak mélységes megvetést érzett. Mind csak kihasználnak, gondolta. Ez az én életem. Azon tűnődött vajon, milyen lesz Wolf. Könnyű volt Vandamnak azt mondania, hogy barátkozzon össze vele, mintha csak meg kellene nyomnia egy gombot, és ő rögtön ellenállhatatlanná válna. A valóságban rengeteg függött a férfitől. Némelyik férfinak azonnal megtetszett. Némelyikkel nehezebben ment a dolog. Némelyiknél meg egyszerűen lehetetlen volt. Ényének egyik fele azt remélte, hogy wolf is lehetetlen lesz. A másik fele viszont arra gondolt, hogy Wolf a németeknek kémkedik, és Rommel minden nap közelebb jön, és ha egyszer a nácik eljutnak Kairóba, Aristopulos kihozott egy láda száraz tésztát a hátsó helységből. Ellen az órájára nézett. Majdnem ideje volt már, hogy hazainduljon. Arisztopoulos letette a ládát, és kinyitotta. Visszafelé menett, amikor átpréselte magát elem mellett, a kezét a lány hónalat és megérintette a mellét. A lánya arébb ment. Hallotta, hogy valaki belép az üzletbe. Azt gondolta, most megleckéztetem a görögöt. Amikor az bement a hátsó helységbe, Ellen arabul hangosan utána kiabált. Ha még egyszer hozzám nyúlsz, levágom a farkad. A vevőből kitört a röhögés. Ellen megfordult és ránézett. Európai volt, de nyilván ért angolul, gondolta Ellen. Köszönt. Jó napot! A vevő a hátsó helység felé nézett és odaszólt. Mit művelsz, Aristopulosz, te bakkecske? Aristopulosz kidugta a fejét az ajtón. Jó napot, uram! Ez a lány az unokahugom, Ellen. Zavar tükröződött az arcán és még valami, amit Ellen nem értett. A görög gyorsan visszahúzódott a hátsó helységbe. Unokahugod! mondta a vevő, és ellenre nézett. Hiszi a piszi! A harmincas éveiben járó sötét hajú, sötét bőrű, sötét szemű magas férfi volt. Nagy horgasóra lehetett tipikusan arabis, meg tipikusan európai arisztokrata is. Keskeny volt az ajka, és amikor mosolygott kivillant egy egyenletes fogsora. Olyan a foga, mint a macskáé, gondolta ellen. Ismerte jól a gazdagság jeleit, és ezek mind ott voltak a férfin. Sejeming, aranykaróra, szabónál varratott nadrák, krokodilbőröv, mérték után készült cipő és gyönge, férfias kölni. Ellen megkérdezte, mivel szolgálhatok? A férfi úgy nézett rá, mintha azon tűnődne, hogy mit válaszoljon, aztán azt mondta. Kezdjük egy kis angol narancslekvárral. Kérem. A narancslekvár a hátsó helységbe volt. Ellen hátra ment. Ő az... – sziszegte Aristopulos. – Miről beszél? – kérdezte ellen normális hangon. Még mindig dühös volt a görögre. – Á, mis pénzes ember, Mr. Wolf, ő az. – Ja, Istenem! – a lány egy pillanatra elfelejtette, hogy miért is van itt. Aristopulos félelme őrá is átragadt. Üres lett az agya. – Mit mondjak neki, mit csinálja? Nem tudom, ad oda neki a narancs lekvárt, ad oda neki a narancs lekvárt. nem tudom. Persze a narancs lekvár. igen. Ellen levett az egyik polcról egy üveg Kupers Oxfordot, és visszament vele az üzletbe. Kényszerítette magát, hogy barátságosan rámos Wolfra, amikor letette az üveget a pultra. Mit parancsol még? Két font pörkölt kávét finomra darálva figyelte a lányt, miközben az kimérte a kávét, aztán megdarálta. A lány hirtelen félni kezdett tőle. Nem olyan volt, mint Charles, Johnny vagy Claude, azok a férfiak, akik kitartották. Azok puhák voltak, könnyen kezelhetők, bűntudatosak és alkalmazkodók. Wolf kiegyensúlyozottnak és magabiztosnak látszott. Őt nehéz lesz becsapni, és lehetetlen lesz bármiben megakadályozni, ezt már sejtette. Még valamit? Egy doboz sonkát. A lány átment az üzlet másik végébe, megtalálta, amit keresett, és letette a pultra. A férfi tekintete mindenhová követte. Ellen azt gondolta, muszáj beszélgetnem vele, nem kérdezhetem folyton csak azt, hogy még valamit. Össze kell barátkoznom vele. Még valamit Kérdezte mégis. Egy láda pesgőt. A hat üveg pesgőt tartalmazó kartondoboz nehéz volt. Ellen kivonszolta a hátsó helységből. – Gondolom, haza kívánja szállítatni az árut? – mondta. – Megpróbált teljesen természetesen beszélni. Miközben a kartondobozt vonzotta, kicsit kifulladt az erőlködéstől, és remélte, hogy ez leplezi az idegességét. A férfi sötét szeme, mintha átlátott volna rajta. – Hazaszállítatni? – mondta. Hm, – Köszönöm, nem. A lánya nehéz dobozra nézett. Remélem, a közelben lakik. Elég közel. És bizonyára nagyon erős. Elég erős vagyok. Van egy feltétlenül megbízható szállítónk. Nem kell szállítás, mondta határozottan a férfi. Ellen bólintott. Ahogy parancsolja. Igazában nem remélte, hogy sikerülni fog a dolog. Mégis csalódottságot érzett. Még valamit? Azt hiszem, más nem kell. A lány elkezdte összeadni a számlát. Wolf azt mondta. Úgy látszik, jól megy aristopulosnak, hogy még segédet is alkalmazhat. Ellen azt mondta. 5 font 12, meg 6, nem mondaná, ha tudnám, mit fizet. 5 font 13, meg 6, meg 6 font. Nem szereti az állását? A lány egyenesen ránézett. Bármit megtennék, csak elkerüljek innen. Mire gondol? A férfi gyors felfogású lehet. A lány vállat vont és folytatta az összeadást. Végül is azt mondta, 13 font, tíz siling és négy penni. Honnan tudta, hogy von sterlingmel fizetek? Tényleg gyors felfogású volt. A lány megijedt, hogy elárulta magát. Érezte, hogy elpirul. Hirtelen sugallata támadt, és azt mondta, ön angol tiszt, nem? A férfi erre hangosan elnevette magát. Elővette tekers egy fontos bankérjat, és leszámolt belőle tizennégyet a lánynak. A lány egyiptomi pénzben adta vissza, ami visszajárt. Mi egyebet tehetnék még, gondolta. Mi mást mondhatnék még? Elkezdte berakni az árut egy parna papírzacskóba. Megkérdezte, partit rendez? Imádom a partikat. Miből gondolja? A pesgőből. Ó, hát az élet egy olyan hosszú parti. A lány azt gondolta, kudarcot vallottam. Elmegy, és lehet, hogy hetekig nem jön vissza. Talán soha. Itt volt előttem, beszéltem is vele, és most kénytelen vagyok hagyni, hogy elmenjen és eltűnjön a városban. Megkönnyebbülést kellett volna éreznie, de csak azt érzékelte, hogy szádalmas kudarcot vallott. A férfi a bal vállára emelte a pesgős dobozt, és a jobb kezével felkapta az acskót. Isten vele, mondta. Isten önne! – a férfi az ajtóba visszafordult. Találkozzunk szerda este fél nyolckor az oázis étterembe. Nagyszerű, mondta szinte újongó a lány. De a férfi már el is tűnt. Majdnem az egész délelőttjük ráment, mire felértek a Jézus dombra. Jake's elülült a sofőr mellett, Vandam és Buck hátul. Vandam újonganni tudott volna. A dombot az éjszaka foglalta el egy ausztráliai század, és zsákmányú lejtett majdnem sértetlenül egy német lehallgató állomást. Hónapok óta ez volt az első jó hír, amit Vandam hallott. Jakes hátra fordult és túlódította a motor lánaváját. Úgy látszik, az ausztrálok zokniba támadtak, hogy meglepték őket, mondta. A legtöbb olasz pizsamába esett fogjul. Vandam már hallotta ezt a történetet. De a németek nem aludtak, mondta. Kemény küzdelem volt. Rátértek az Alexandriába vezető főútra, aztán az El vezető tengerparti útra, és onnan egy hordóösvényre, vagyis egy olyan sivatagi útra, amelyet hordókkal jelöltek ki. Az úton útszolván csak ellenkező irányú forgalom volt. Visszavonultak. Senki sem tudta, mi történik. Megálltak egy anyagraktárnál, hogy benzint vegyenek fel, és bágnak be kellett vetnie a rangját, hogy a szolgálatvezető tiszt tovább engedje őket. A sofőrük megkérdezte, merre kell menni a dom felé? – Az üvegösvényem, mondta Kultán a tiszt. Az ösvényeket, amelyeket a hadsereg létesített a hadsereg számára üveg, bakancs, hold és csillagösvénynek nevezték, azokról a figurákról, amelyeket az ösvényeket szegélyező üres hordókba és benzines kannákba vágtak. Éjszakánként lámpákat helyeztek el a hordogba, hogy a figurák világítsanak. Bág megkérdezte a tiszttől. – Mi történik itt? Úgy látszik, mintha mindenki visszavonulna kelet felé. – Nekem senki nem mond semmit – mondta a tiszt. A kantinkocsinál kaptak egy csésze teját meg egy marha hús szendvicset. Amikor tovább indultak, egy szétlőt és kiégett tankokkal teli síkságon mentek keresztül, amely nemrég még csatatér volt, és egy sírású osztag éppen a hullákot szedte össze. A hordók innen eltűntek, de a kavicsos sikság túloldalán a sofőr ismét megtalálta őket. A dombot délben találták meg. Nem messze onnan, nyugat felé ütközet folyt. Hallották az ágyúzást, látták a felszálló porfelhőket. Vandam rájött, hogy még soha ilyen közel nem volt egy ütközethez. A benyomása az volt, hogy az egész csak mocsok, pánik és zűrzavar. Jelentkeztek a parancsnoki kocsinál, és a zsákmányolt német rádiós kocsihoz irányították őket. A tábori felderítés emberei még munkában voltak. Foglyokat hallgattak ki egy kis sátorban, egyszerre mindig csak egyet, a többiek addig kint várakoztak az égető napon. Hadi anyagszakértők vizsgálgatták a fegyvereket meg a járműveket, és jegyezték fel a gyártási sorozatszámokat. Az y szolgálat hullámhosszakat és kódokat keresett. Bák kis csoportjának az volt a feladata, hogy megállapítsák, mennyit tudhattak előre a németek a szövetségesek hadmozdulatáról. Mindegyiküknek egy kocsi jutott. Mint a hírszerzésnél a legtöbben, vantam is rosszul tudott németül. Csak néhány száz szót ismert, többnyire katonai szakkifejezéseket, vagyis képtelen lett volna megmondani, hogy egy szerelmes levelet vagy egy mosodai számlát tartta a kezében, de hadsereg parancsnokokat és jelentéseket el tudott olvasni. Rengeteg volt az átvizsgálandó anyag. A zsákmányú lejtett lehallgatóállomás nagy kincset jelentett a felderítés számára. Az anyag legnagyobb részét ládákba kellett rakni és kairóba szállítani, hogy ott alaposan áttanulmányozzák. Itt csak előzetesen kellett átnézniük az anyagot. A Vandannak jutott kocsiban égtelen volt a felfordulás. Amikor a németek látták, hogy elvesztették az ütközetet, neki láttak, hogy elpusztítsák az iratokat. A ládákat kiürítették és tüzet gyújtottak, de az ausztrálok hamar elfolytották, alig keletkezett valami kár. Az egyik kemény fedelő irattartón vér volt. Valaki a titkait védelmezve halt meg. Vanda munkához látott. Először nyilván a fontos iratokat próbálták elpusztítani, tehát a félig elégett papirokkal kezdte. Sok lehallgatott szövetséges rádiójelentést talált, némelyik már meg is volt fejtve. A többségük ruti jelentés volt, majdnem mindaz volt, de munkaközben Vandam kezdett rájönni, hogy a német rádiósok rengeteg számokra hasznos információt is lehallgattak. Jobban dolgoztak, mint képzelte, és a szövetségesek rádióbiztosítása nagyon rossz volt. A félig elégett kupac alján volt egy könyv, egy angol nyelvű regény. Vandam a homlokát ráncolta. Kinyitotta a könyvet és elolvasta az első mondatot. Az éjszaka álmomba megint Menderlibe járta. A könyv címe a Menderli házasszonya volt, és Daphne de Murier írta. Rém lett neki, hogy a cím ismerős. Valószínűleg a feleségem olvasta, gondolta, mintha egy angliai vidéki házban élő fiatalasszonyról szólna. Vandam megvakarta a fejét. Enyhén szólva különösnek találta, hogy az Afrika korpszban ilyesmit olvasnak. És miért olvassák angolul? Lehetségesnek látszott, hogy egy foglyú esett angol katonától vették el, csak hogy Vandam ezt nem tartotta valószínűnek. Az ő tapasztalatai szerint a katonák pornográf regényeket és keményöklű magándetekébekről szóló históriákat olvastak. No, meg a Bibliát. Valahogy nem tudta elképzelni a sivatagi patkányokról, hogy Menderli úrnőjének a problémái érdekelnék őket. Nem, ez a könyv valamilyen más célból van itt. De milyenből? Vandam, csak egyetlen magyarázatot tudott elképzelni. Ez a könyv egy kódnak az alapja. A könyvet úgy használták kódolásra, mint a perforált lapokból álló, naponként letéphető lapú fali naptára emlékeztető kódtömböket. Az ilyen tömbök mindegyik lapjára másként összeválogatott betű és számcsoportokat nyomtattak, és mindegyik tömbből csak két példány készült. Az egyik az üzenetek leadója, a másik az üzenetek felvevője számára. A tömb mindegy egyes lapját csak egy üzenetre használták fel, aztán letépték és megsemmisítették. Mivel minden lapot csak egyszer használtak fel, az ilyen kódot nem lehetett megfejteni. Egy kinyomtatott könyv oldalait ugyanúgy használták föl azzal a különbséggel, hogy nem feltétlenül sorrendben, és a felhasznált lapokat nem feltétlenül semmisítették meg. A könyvnek volt egy nagy előnye a cotton szemben. A kottöm félreérthetetlenül sifírozás céljára készült. Egy könyv viszont valóban teljesen ártalmatlannak látszott. A csatatéren az ilyesminek nincs jelentősége, de egy ellenséges vonalak mögött működő ügynök esetében bizony van. Ez lehetett a magyarázata annak is, hogy a könyv miért angol nyelvű. Ha csak egymásnak üzenő német katonák, német nyelvű könyvet használtak volna, ha egyáltalán könyvet használnak. Egy brit területen dolgozó kémnek viszont feltétlenül angol nyelvű könyvet kell magánál tartania. Vandam alaposan szeműsre vette a könyvet. Az árát ceruzával ráírták az előzék lapjára, aztán kiradírozták. Ez azt jelentette, hogy a könyvet használtan vásárolták. Vandam a világosság felé tartotta a könyvet, és megpróbálta kibetűzni a nyomokat, amelyet a bevésődött szeruza hagyott maga után a papíron. Ki tudta venni az ötvenes számot, és utána három betűt? Mi volt az? S, de lehetett ersz vagy eszk is. Rájött, hogy eszk, vagyis 50 eszkúdó. A könyvet tehát Portugáliában vették. Portugália semleges ország volt, ahol működött német és brit követség is, és csak úgy nyüzsgött a kémektől. Miest visszatért Kairóba, azonnal üzenetet kell küldeni a titkosszolgálat Lisszaboni állomásának. Ellenőrizzék a Portugáliában lévő angol nyelvű könyveket árusító boltokat. Nagyon sok nem lehetett belőlük, és próbálják kideríteni, hol vették a könyvet és ha ez azt is, hogy kivette. Legalább két példány kellett vennie az illetőnek a könyvből, és egy könyvkereskedő talán visszaemlékszik az ilyen vevőre. A fontos kérdés persze az volt, hogy hol van a másik példány. Vandam majdnem biztos volt benne, hogy Kairóban, és úgy gondolta, azt is tudja, hogy kihasználja. Úgy érezte, nem át, ha megmutatja Bagán lezredesnek, hogy mit talált. Fogta a könyvet, és kilépett a kocsiból. Bág már éppen jött, és őt kereste. Vandam, csodálkozva nézett rá. Bag falfehér volt, és olyan dühös, hogy már a hisztéria határán állt. Egy papírlappal a kezébe botladozott feléje a homokba. Mi az ördög bele? gondolta Vandam. Bag ordított. Tulajdonképpen mit csinál maga naphosszat? nap hosszat? Vandam nem szólt semmit. Bág a kezébe nyomta a papírlapot. Vandam ránézett. Sifírozott rádió rádióüzenet volt, a megfejtett szöveg a sifírozott sorok közé volt írva. Június harmadikán évfélkor adták le. A leadó a Sphinx hívójelet használta. Az üzenetnek az adás erősége iránt érdeklődő bevezetés után az volt a címe. Aberdín hadművelet. Vanda melképet. Az Aberdeen hadműveletre június 5-én került sor, és a németek már július harmadikán jelentést kaptak róla. Vandam azt mondta, Mindenható ható atya úristen, ez katasztrófa. Persze, hogy katasztrófa, ordított Bák. Azt jelenti, hogy Rommel részletes tájékoztatást kap a támadásainkról, mielőtt még megkezdődnének. Vandam végül olvasta az üzenetet. Csak ugyan részletes volt. Tartalmazta a támadásban résztvevő dandárok nevét, a támadás különböző szakaszainak időpontját és az egész stratégiát. Nem csoda, hogy Rommel győz, Dünnyögte Vandam. – Hagyja a hülye vicceit! ordította Bag. Vandam mellett megjelent Jakes, annak az ausztráliai dandárnak az egyik a lezredesével, amelyik elfoglalta a dombot, és odaszólt Vandamnak. – Bocsánat, uram! Vandam gyorsan a szavába vágott. – Később, Jakes! – Maradjon itt, Jakes! adta ki az ellenkező parancsot Bag. A dolog magára is tartozik. Vandam átadta a papírlapot Jakesnek. Úgy érezte magát, mintha gyomron vágták volna. Az információ olyan pontos volt, hogy akár a főhadi szállásról is származhatott. Jex halka megszólalt. A szentségít. Bag mondta, tisztában vannak vele, hogy ez az anyag csak is egy angolt tisztől származhat? Igen, mondta Vandem. Mi az, hogy igen? A maga feladata a személyi biztosítás, ezért maga a felelős a szentségít neki. Tisztában vagyok vele uram. Azzal is tisztában van, hogy ekkora mulasztást jelenteni kell a főparancsnoknak. Az ausztráliai ezredes, aki nem érzékelte a katasztrófa nagyságát, zavarba esett, látva, hogy egy tisztet nyilvánosan letolnak. Megszólalt. Hagyjuk a vádaskodást későbbre, bák. Nem hinném, hogy a dolog egyetlen személy hibája. Az önök legelső feladata az, hogy felmérjék mekkora a kár, és készítsenek előzetes jelentést a feletteseiknek. Világos volt, hogy Bug még nem dühöngte ki magát, de hát ő volt az alacsonyabb rangú. Szemmel látható erőfeszítéssel fékezte a dühét, és azt mondta. – Rendben van, azonnal kezdjen hozzá, Vandam! – azzal elbotorkált. Az ezredes meg elment a másik irányba. Vandam leült a kocsi hátsójára. Remegő kézzel gyújtott cigarettára. A dolog annál rosszabbnak látszott, minél jobban belegondolt. Alex Wolf nemcsak, hogy bejutott kairóba és elkerülte Vandam hálóját, hanem sikerült szigorúan titkos anyaghoz is hozzájutnia. Ki ez az ember? gondolta Vandam. Csak néhány nap kellett neki ahhoz, hogy kiszemelje a megfelelő embert, a hálójába csalja, aztán vesztegetéssel vagy zsarolással rávegye az árulásra. De ki lehet az illető? Kitől kaphatta Wolf az információt? Az információ a szóbetű szerinti értelmében sok száz embernek volt a birtokában. Tábornokoknak, adjutánsoknak, titkároknak, akik legépelték az anyagokat, katonáknak, akik sifírozták őket, a tiszteknek, akik szóbeli üzeneteket szállítottak, a hírszerzés egész állományának, valamennyi fegyvernem összekötőjének. Lám, gondolta Vandam, Wolf e sok száz ember közül valahogy talált egyet, aki hajlandó volt pénzért, politikai meggyőződésből vagy zsarolás kényszer alatt elárulni a hazáját. Persze az is lehetséges volt, hogy Wolfnak semmi köze a dologhoz. De Vandam ezt nem tartotta valószínűleg, mert egy árulónak kommunikációs csatornára van szüksége, hogy kapcsolatba léphessen az ellenséggel, és ilyen csatornája Wolfnak volt. Nehéz volt elképzelni, hogy két olyan kém is működik Kairóba, mint Wolf. Jakes még mindig ott állt Vandam mellett, és elképettem bámult. Vandam azt mondta, ez az információ nem csak átjutott, hanem Rommel fel is használta. Ha emlékszik a június 5-i ütközetre... Emlékszem, mondta Jakes. Valóságos mészárlás volt. És ez az én hibám, gondolta Vandam. Bágnak igaza volt. Vandamnak kellett megakadályozni, hogy a titkok kiszivárogjanak, és ha kiszivárogtak, azért Vandam volt a felelős. Egy ember nem nyerheti meg a háborút, de elveszítheni egy ember is elveszítheti. Vandam nem akarta, hogy ő legyen ez az ember. Felállt. Nos, Jakes hallotta, mit mondott bag Lássunk munkához. Jakes pattintott egyet az újával. Eljje, el is felejtettem, miért jöttem ide. Önt keresik a tábori telefonon, a főhadiszállásról. szállásról. Állítólag egy egyiptomi nő van az irodájába. Önt keresi, és nem hajlandó távozni. Azt mondja, hogy sűrge is üzenetet hozott, és nem hajlandó elmenni annélkül, hogy önnel beszélne. Ellen, gondolta Vandam. Talán már is kapcsolatba lépett volfa, csak is erről lehet szó, különben miért akarna olyan kétségbe esetem beszélni Vandammel. Vandám a parancsnoki kocsihoz rohant, Jakeszel a sarkába. A hírodós nagy a kezébe nyomta a kagylót. Ne sokáig használja, Vandam, szükségünk van a telefonra. Vannam úgy érezte, egy napra elegendő sértést lenyelt már. Megragadta a kagylót, az arcába hajolt az őrnagynak, és jó hangosan asszonta. – Addig használom, ameddig kell! Hátat fordított az őrnagynak, és beleszólt a kagylóba. – Tessék! – William! – Ellen! Szívesen megmondta volna a lánynak, mennyire őrül, hogy hallja a hangját, ehelyett azonban azt kérdezte. – Mi történt? – Bejött az üzletbe! – Szóval látta őt? Megszerezte a címét? Nem, de találkát adott nekem. Nagyszerű! Vandám Ádász gyönyörűséget érzett. Most elkapja a csirkefogót. Mikor és hol? Hónap este fél nyolckor az oázis étteremben. Vandám felkapott egy ceruzát és egy darab papírt. Oázis étterem, este nyolc. Ismételte meg. Ott leszek. Akkor jó? Elem? Tessék! El se tudom mondani, milyen hálás vagyok magának. Köszönöm. Viszlát holnap. Isten áldja! Vandám letette a kadlut, paggálta háta mögött a híradós görnagyával. Baga mondta: Hogy az ördögbe jut eszébe a távoli telefonon randevút megbeszélni a barátnőjével? Vandám jókedvűen rámosolyogott. Ez nem a barátnőm volt, hanem az egyik informátorom. Kapcsolatot létesített a kémmel. Honda este valószínűleg letartóztatom.